Hvala, da se ima liču. Dragi slušatelji, dobrodošli u 41. triskom, kao što smo obećali u našoj 40. emisiji emitiranoj krajem studenog prošle godine i 2010. ćemo se družiti s vama. Info Terenci, novinarska ekipa Pulskog centra za mlade i dalje će se drujiti uljepšati vam kraj tjedna od ove godine polusatnom emisijom za mlade. Početak emisije u isto vrijeme, zato petkom u 17. sati posjetite www.stanicamir.org kao što ste to učinili i danas. Raspričala sam se, a još vikom se nisam predstavila pa mislim da je pravo vrijeme da to učinim. Ja sam Ana Milovan i vodit ću vas kroz današnju emisiju. A u današnjoj emisiji poslušajte o Najbolje mami na svijetu za 2009. godinu po izboru društva distrofičara Istra. Pripremili smo vam i intervju s mladnim fotografom Danielom Ševinskim, a donosimo i kratki pregled četvrte triske magazina za mlade. Novi pojam objasnit ćemo u rubrici Nemam pojma, a pred krajem emisije poslušajte najave događaja u Istarskoj županiji za sljedeći tjedan. Prije nego krenemo s prijelazima, predahnut ćemo uz glazbeni broj. Ostanite s nama. U srara lo Nakon što smo poslušali glazbeni broj vrijeme je da krenemo s prvim prilogom. Društvo distrofičara i stare 6 je put dijelilo godišnju zlatnu plaketu za najbolju mamu na svijetu. Prilog pripremila Ana Milovan. Miranda Brčić iz pula je najbolja je mama na svijetu u 2009. godini. priznanje joj je krajem siječnja dodijelilo društvo distrofičara Istre koje je već šestu godinu zaradom provodi ovaj izbor zlatnu plaketu mama Miranda sigurno ne bi primila da je bilo teško pomoći sinu Alenu koji boluje od najtežeg oblika progresivne mišićne distrofije i koji se od najranijeg djetinstva kreće invalidskim kolicima. Ne samo da joj nije teško, već bi da mora sve jednako napravila da mi ništa nije teško i kad bi morala ponoviti sebi, oko isto napravila jer sve što radi. Radiš, radiš sa ljubavom, mi smo jedna jako hodana ekipa i nama je jako dobro i sretna, jako sretna obitelja. U pozivu na dodjelu plakete je stajalo je da se mamu Mirandu mora vidjeti kako se smije da bismo znali zašto je ona najbolja mama na svijetu. I zaista, za vrijeme posjeta obitelji Brčiću, gospođa Miranda nije skidala osmih slica, a prepoznala je važnost dodjele priznanja te u šali dodala. Sad mora morati biti još bolja mama. Sad sam bila dobra mama, sad ću morati biti još bolja mama. Sin Alen, kojemu gospođo Miranda pomaže već 37 godina, o svojoj mami kaže. Mislim mama nije ne samo za ovu nego No Alen nije samo osoba koja treba pomagati. On je oću Vitoriju, koji Alenove ideje pretvara u dijela, pomogao da mu prilagodi kolica. Vrlo je kreativan i svojim idejama pomaže obitelji da mu omogući što lakši i ljepši život. Jer I aldri i asmodan usessions a bitiusiona i onda izvnice na internet. Mogu pogledan, makestad lada, i onda savodečen nam i biđen Nagradu je najboljoj mami na svijetu uručio Davor Komar, predsjednik društva distrofičara Istre, koji nam je nam objasnio zašto je gospođa Miranda dobitnica ovogodišnje nagrade za najbolju mamu na svijetu. Male ljudi koji na takav način pristupuje kao gospođa Miranda svome sinu Alenu, koji je član našeg društva, isto tako cijela obitelj, cijeli svoj život predodredila život u jedne osobe samotetovno, to je naš prijatelj Alen. Svi oni koji žele obitelj Brčići da zvoli da pogledajte malo kuću, da vidite šta je u toj kući. Da li, ima, da li postoji negdje jedan dom ovakav, da je ovako prilagođen, ovako sređen kao što je dom obitelji Brčić. Ono što moramo naglasiti to je da je prije 20 godina i više, kad su na dozi davali ovu kuću i radili preinake. Već tada je tata Vitorio ostavio otvor, danas, sutra, kada dođe lift kako Jalen mogu i nas prati, tako dalje. To je bilo nezamislivo da ste nikom rekli da će staviti lift kuću, prije 20 godina bi rekli, kada će to došlo? To vrijeme i kako došlo. Mama Miranda, sigurno ne bi bila najbolja mama na svijetu, da nema i obitelji čiji podrš, podršku ima. Način na koji brine, na, način na koji pristup, pristupa njezi, Brizi, Jalena. Ja mog, mogu bi reći tako da se, da se kao, kao tigrica ili kao lavica bori za svoga sina, Nama je jedno veliko nadapnuće, jedna velika, jedna veliki, veliki poticaj. Na samom kraju druženja s obitelje Brčić, najbolja mama na svijetu u 2009. godini, gospođa Miranda, ispričala nam jednu zanimljivu priču kojom pokazuje da uz nju i oca Vitorija, koji je zadužen za tehničku stranu pomoći, i brat Walter zaslužuje svoje mjesto u ovoj obiteljskoj priči. Znači imamo sina, mislim, Valtera i brata Allen i on je jako dobar i prevržen ovaj kojem bratu. I tako da se je desilo kad je Alen imao 15 godina, da nije mogao stvarno hodet tada je onaj najveći problem kad je sije okolica. I brat ješo na snigu Češko, u Češku. I on je svoga brata usad sa sobom. I ja sam mu rekla kućeš ti snijed na snig. On je rekao mama šuti ja čuj ti snimi. Tako da je on svoga brata onako tako da nima, živi u jedno jako sretnoj obitelji. A da nije Alen tako veliki pozitivac, moram stvarno Alena pohvaliti. Ono što je, je. Alen je veliki pozitivac, veliki borac, ono što je. I znači uz njega moramo biti i njih. Rekla je za kraj gospođa Miranda te zodala kako poziva sve koji hukaju neka dođu u njihov dom da vide kako se žive. over a black they wake me and make me smile E, majdje, Daniel Šivinski, 18-godišnji fotograf iz Novigrada. U Tritski ste već imali priliku slušati o njemu, no ponovno smo mu odlučili posvetiti nekoliko minuta. Zašto? Zato je Danielu u razdoblju između te i današnje Tritske bio kreativan i aktivan. Otvorio je svoju drugu samostalnu izložbu pod nazivom Nismo sami. o Izlužba je sastavljena od 13 fotografija koje sam snimio u proteklih tri mjeseca. Na fotografijama možete vidjeti čudne svjetlosne pojave, koje su meni bile zanimljive i tako sam odlučio napraviti izlužbu. Opiši nam put od ideje do realizacije izlužbe. Da sasvim slučajno sam probao nekakve tehnike fotografiranja sa dužim ekspozicijama i bilo mi interesantno kako možemo sa fotoaparatom napraviti duha ili nekako, nekakav pokret. I tako sam počeo eksperimentirati na ulici neka kao auto je prošao i to se je zabilježilo kao neka neka crta koja je svijetli to neno bilo fora i počeci sam hod po ulici i kad sve to što drugačije dakle, pa... to je sve kako eto bi trebao lajmati priču i ne što i što sreći pa što ti želio sreći svojim suskom pa ova izvedba samo tim što se zove da nismo sami uh, vezana je sa i paral paralelnim svijetom koji ja tako zamišljam svojim, svojim kadrovima, e, koji ide paralelno s ovim svijetom u kojem mi živimo, ali dotiče samo neke ljude, znači pojavlja se samo kod nekih ljudi, a u ovom slučaju je to zabilježeno mehaničkim putem, samo dužom ekspozicijom svjetla koje reagira i tako se prikazuju. O čemu se tvoji radovi razlikuju od ostalih fotografa i njihovih rada? Zašto su tvoji posljedni? Sad malo teško pitanje, ali ne znam, svaki fotograf fotografiji ima nekakav svoj stil. E, ja pokušavam u svojim kadrovima to pratiti, prikazioći ljudima nešto, dio sebe. I nadam se da ljudi to prepoznaju u mojim fotografijama. Na kojim je lokacija izložba izlužba njima, e, Većina fotografija je snimena u puli na ulici, znači urbana, urbani ambijent. Zanja fotografija kako ide priča Zanja fotografija snimljena u Našgradu. Jedina. Sela cela jedna. Po Posebnost znači to, je, to je baš zadnja. Izradao se. Pa i nema baš poseba, ali tako ispodno. I se predaja Zanja fotka i kao kraj te cele priče. Kako bi jednom riječju opisala? Samo jedna. E, mistično. Za tajne koji nisu bili mogućnosti doći na ovu izvježbu, zato će radova još negdje ste mogli vidjeti u Gratskoj knjižnici, a već su objavljeni na internetu, na društvenim mrežima koje pratite fotografiju, na primjer kao Flickr, Ptičica i na mom Facebooku, na Facebooku, na Facebooku. Imaš li možda u planu postaviti izvježbu još negdje ili ćete povjelati sad Pa evo, sad baš... Bili su na izložbi profesori i jedna profesorica mi je predložila da bi isto ovu postavu instalirali u školi e, pa smo razmišljali o tako nekom prostoru, ali to još u, u nastanku, tako da možda u školi, tehničkoj školi plivo. Imaš li možda već u planu sljedeću izložbu? Pa dok sam snimao ovu, e, baš na one su nekakve lutke u izlogu i to me inspiriralo da bi iduću izložbu napravio baš s tim lutkama. Evo upravo za vas ekskluzino to kažem. Da, to je plan. Zadalje. Okay, u odloptu koji je napisao gospodin Nore piše da ne želi pisati o tehničkoj strani, nastavnika, fotografija i sl. pa Ako nekog ipak to zanima, kako može doći do tebe? Pa mene možete pronaći najlakše na internetu. Sivinski.com, znači moje prezime. Facebook, Twitter, sve živo, imam samo šalite e maila kočite da vam kažem sad. Danel Možete mi tamo kontaktirati pa ćete broj novbi za adresu. Broj klipala. Ovi ovvi isto. A ovi ne znam pamet jer nema veze sa, sa datom živa. Mislim ja da postoji puno mladih e, ljudi koji se bave umjetnosti i žele svoje radove izložiti negdje. Međutim, mislim da. Zosta njih ne zna kako bi to učinilo. Pa kako si ti došao do prvijestvena novca za isprinta svoje fotografije, ali i prostora u kojem će izvladati? Pa ja sam koristio priliku e, javnih prostora kao što su gradske knjižnice kao i za moju prvi izložbu koja je bila u Novigredskoj gradskoj knjižnici. Jednostavno sam poslao mail gradonačelniku Novigrada. On je odgovorio i rekao je da će to sve financirati. A za ovu drugu izložbu, e, u suradnju sa učiliškim domom Pula, i su radnji sa gradskom četovnicom Pula smo organizirali ovu izazbu. E, Liše se kraj tvojom srednjoškolskom obrazovanju budući da si maturant, pa jesam već izabrao e, fakulteta koju ćeš nastaviti. Ima on veze sa fotografijom? E, pa nisam još konkretno odabrao, ali evo već je vrijeme za to, te prijave državnih matura, tako da, ne znam, ja bi volio ovaj posao raditi, jer to volim, I, a jedina arhitektura još kao drugi izbor, Не знаю. Может Nakon na razgovoru s Danielom i glazbenog broja rede došao nam kratki pregled magazina za mlade koji nosi isto ime kao emisija koju upravo slušate. Četvrti broj Triska donosi vam. U rubrici Društvo neznanja izvješće Ajne Milovans treninga i jačanje kapaciteta organizacija mladih istarske županije. Ova rubrika donosi članak pod nazivom Na potrebe mladih se mora odgovoriti, u kojem možete pronaći odgovore mladih na pitanje tko sve može uticati na bolji položaj mladih u društvu, te razgovor s predstavnicima Mreže Mladih Hrvatske, Eminom Bužinkić i Nikolom Bukovićem, voditeljima projekta Politika za mlade korak dalje. Članak su napisali Denis Galjardi, Tina Vidulin, Ana Preveden i Ana Žužić. Na posljednjoj stranici rubrike ćete pozicijski dokument Mreže mladih Hrvatske. Rubrika U pokret broj tri članka. Ana Preveden razgovarala je s Lukom Totusom, Francuzom s Boraoštem u Brtonikle, koji kaže kako ga multikulturalno okruži u Istriji oduševljava. Mario Gigović pripremio je članak o 22. nacionalnom zasjedanju Europskog parlamenta Mladi Hrvatske, a Ina Kihlj otkrila nam je priču jednog velikog malog čovjeka. Razgovarala je s pulskim Moanmenbendom. U rubrici Zdravlje profesorica psihologije Monika Ivanović piše o tome kako se nositi sa stresnim podržajima, to jest stresorima. Pri running, tema je rada Paola Rajka u rubiciliška Bucin, u kojoj nas je Mateja Lacmanović posjetila na 90. Hrve Badurina za četvrtu trisku piše o templarima. Už Gabucinu pročitajte i glazbene te recenzije igara. Dragi naši, i u 2010. godini nastavljamo s rubrikom Nemam pojma. Poslušajte što vam je danas za ovu rubriku spremila Ana Preveden. U ovoj smo ovoj emisiji odlučili objasniti što je zapravo Agencija za mobilnost Programa programe Europske unije. Agencija za mobilnost i programe Europske unije je javna je ustanova koja se bavi mobilnošću, promocijom i provedbom programa Europske unije koji se tiče obrazovanja i mladih. Osnovana je u listopadu 2007. godine stupanjem na snagu zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije. Ona provodi sljedeće programe, program za cijeloživotno učenje, zatim program Mladi na dijelu, djelu, Access koji je program mobilnosti istraživača u Europi i program bilateralne mobilnosti. Osim toga, agencija promovira sljedeće inicijative i programe. To su Europass, koji je skup dokumenta sa svrhom transparentnosti i kvalifikacija i program Erasmus Mundus koji služi u međunarodnih združenih diplomskih i doktorskih studija. Misija Agencije za mobilnost i programe EU uključuje pružanje međunarodnih prilika za učenje što većem broju hrvatskih građana u bilo kojem razdoblju njihovog života. Ona na taj način promiče ideju cjeloživotnog učenja kao glavnog pogona napretka. Istog razloga agencija kontinuirano objavljuje natječaje za sudjelovanje u navedenim programima, informira javnost o aktivnostima programa, pruža potporu prilikom mobilnosti, savjetuje potencijalne korisnike, izvršava odabir pristiglih prijava te dodjeljuje novčana sredstva za realizaciju odabranih projekata. Agencija također nadzire provedbu projekata te prati regularno trošenje dodijeljenih financijskih sredstava. Agencija kontinuirano surađuje s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Europskom komisijom te ostalim institucijama koje se bave cjeloživotnim učenjem, pitanjima mladih te mobilnošću istraživača. Preveden bila je Marljeva kao i inače, te vam pripremila je najve događanja u istarskoj županiji za sljedeći tjedan. 5. veljače dođite na Monte Paradizo Ha club Benefit Disco Trash Fiestu koja počinje u 22 sata. Istoga dana, ali nešto ranije od 21.30 u Rock Caféu nastupa Double Dose Blues Band. 6. veljače u 22 sata u Mimozi nastupa Whiskey Strip. Istoga dana od 21 sata u klubu Meta Media možete biti dio Big Rasta Carnivala koji se održava povodom rođendana Boba Marljeva. 26.2. u Domu Mladih u Vodnjanu Studio 52215 organizira Hip Hop Jam koji će biti natjecateljskog karaktera. Svi zainteresirani Hip Hop izvođači ili grupe trebaju se prijaviti najkasnije do 15. velječe putem Facebooka gdje trebate pronaći grupu koja se zove Natječaj za Hip Hop Jam. Triska! Da se Dragi naše slušateljice, dragi naši slušatelji, došli smo do kraja prve ovo godišnje Triske, emisije Pulskog centra za mlade. Pozdravlja vas današnja ekipa u sastavu. Ana Prevden, koja je za vas pripremila najave i novi pojem u rubrici Nemam pojma, glazbena urednica Ina Kihli, montažer Daniel Balaban, glavna urednica Ana Žužić, a novinarka i vaša vojteljica danas bila sam ja, Ana Milovin. Slušajte nas ponovno za sedam dana u 17 sati na internet radiju Stanica Mir. Pozdrav!